Хто захоче тікати, нехай тікає, може, комусь пощастить урятуватися. Бачман прояснів на лиці. Молодець, а я думав, ти хочеш покинути нас. Готуюся. Прийде час покину, тягне додому, особливо Янку, та й нелегко їй бідній тут з дитиною. А там хто її жде? Більше всього ще ніхто, але все ж батьківщина свої люди, гадаю, не всі вже бати й винищів. А мені тікати нікуди сумно похилив голову бачман. Голий степ залишився. Із родичів хто в землі лежить, хто травою не непохований, а хто в неволі знемагає, Пропало моє плем'я кепчацьке, навіки пропало. За це мщу і мститиму, поки й житиму. Добриня обняв його. Я з тобою, бачмане, у мене теж душа палає помстою. Але минуло ще два тижні, перш ніж бачман вирішив виступати. Лише наприкінці травня, діждавшись, коли місяць зник з небесного овиду, і ночі стали темні, він у коші залишив тих декілька жінок, що прижилися в загоні, та двох підсаркуватих беремтачів і зі сходом сонця вирушив у путь. Поки виходили з лісу, їхали вдень, а далі в степу, де на пишних травах нагулювали весняний жарт коней, Череди худоби та отари овець, яких доглядали чабани тільки вночі. Бачман боявся, щоб хтось не доскочив до Батусарая раніше за нього і не попередив монголів про напад баримтачів. Усіх, хто траплявся по дорозі, знищував без жалю. На четвертий день підійшли до Батусарая. До вечора пересліділи в густих заростях на березі Степового озера, Пасли кони, гризли суху бастарму та в'ялену рибу, відпочивали. А коли стемніло, бачман сказав. В Батусарай від'їдемо тихо, без шуму і галасу. Кутуз із своїм десятком поверне до хизарів, зніме сторожу і випустить на волю наших братів по нещастю, боголів. Каче у коле з першої півсотни погромить Майдан Хан. Ти, добре, не сам знаєш, де шукати свого ворога? Даю тобі на допомогу п'ятьох джигітів. А я з другою півсотнею спробую пробитися до становища хана Менгу. Бийте і паліть, не милуйте нікого. Чим більше грому по грому, чим більше галасу і крику, вогню і крові, тим більше страху нажинемо на ворога. За цим ми і їхали. У з військом ботає не в'язуватись, головне пополохати без увірів і без втрат повернутися назад. Відступати будемо окремими загонами, по десятку, по півдесятка. Відступати різними шляхами, щоб збити переслідувачів зі сліду. По дорозі хапайте табунів свіжих коней і мчіть додому якомога швидше. А тепер – путь, і хай вам щастить. До самого міста їхали по волі, поодинокі, подорожні у темряві приймали їх за ханський військовий загін і не звертали на нього ніякої уваги. Але при в'їзді дорогу їм перегородив караул десяток нукерів. «Гар-гар, хто такі? Рубайте їх!» — і вперед гукнув бачман. В нічній темряві гостро блиснули криві шаблі. Хтось ухнув, хтось крикнув, хтось упав у дорожню пилюку. Двоє кинулись до хатини-мазанки, підперлись зсередини двері. До них не стали добиватися, а вдарили коней, чвалом помчали по безлюдних вулицях заснулого міста. Біля Майдан хан розділилися, кожен загін повернув у свій бік. Хоча ніч була безмісячна, але зорі густо висіялися на глибому небі, і Добриня безпомилково знайшов шлях до пригірка, на якому одиноко був ваніло-доманова юрта. Там зупинилися. «Жінок і дітей не чіпати, мені потрібен лише господар», – попередив Добриня. З ним я хотів би поволакати на одинці. Він шарпнув полог юрти і гукнув у темний отвір. «Дома не виходь!» Всередини почувся стривожний голос. «Хто там? Виходь, це ненадовго. Сім'я хай спить, а ми перекинемося кількома словами». Доман запідозрив, що слихе. Чи то голос видався йому знайомим, чи серце завіщувало на безпеку. Але він раптом схопив шаблю, пропоров гострим лезом задню стінку юрти і вискочив у ніч. На його нещастя на високому пригірку ніде було сховатися. На тлі зоряного неба яскраво млювалася його темна постать. «Він там! Він тікає!» – скрикнули джигіти. Добриня кинувся у слід за ним, та тут же почув, як над його вухом щось тонко цвьохнуло. Доман враз спіткнувся, замахав руками і впав лицем у землю. Добриня підбіг до нього. Доман лежав непорушно, в його спині стирчала довга монгольська стріла, випущена вправною рукою половця Беремтачі. «Ах, шкода», – завідкався Добриня, – «вбили ви його, хлопці, а я ж так хотів з ним по душах поговорити». «То, може, увесь виводок прикінчити?» «Ні, ні, не треба. Чим завинили жінки та діти? Ми своє зробили, а тепер гайда звідси, і Добриня скочив на коня. За мною». Тим часом Батусарай закипів, завирував. Раптовий і нежданий напад беремтачів, що з громом мчали вулицями і зносили голови тим, хто зустрічався на шляху, розбудив усе місто. Пролунали розпачливі крики, спалахнули пожежі, розривалися від гавку до собаки. Добрині з товаришами щасливо вибрався з розбурханого міста і помчав у темний нічний степ. Бачман прибув у кіш з кількома беремтачами останнім. Вид його був стомлений, заклопотаний. Кинувши поводи коня Джурі, він підійшов до гурту. Ну що, браття, загиблих немає, немає, всі живі, здорові, все добре. Але погано те, що за нами женуться. Як? Хто женеться? стривожилися бремтачі. Не знаю, хто женеться, може, сам на ногу, бо ми попатрали його людей як хотіли, а може, хтось інший. Та не має значення, хто женеться. Важливо, що за нами йде слідом тисяча, якщо не більше воїнів. Нас вони не помітили, але йдуть сюди. Що ж робити? Їх тисяча, а нас сотні якась. Тікати і негайно. Куди? На той бік і телю, чорний ліс. Отже, все майно кидати, все кидати. Беріть лише коней, зброю, трохи їжі та пузарі для переправи. Йдіть, збирайтеся. Всі кинулися до юрт та до коней. Добриня підійшов до бачмана. А як же мені? Як переправити на той бік Янку з дитиною? Бачмар на коротку мить задумався.